Sasa 7 dakika 20 katika studio Zari Dwe Sanganiro Hujambo na karibu kusikiriza za Habari tuna anza na mkutasari wa habari zenye Takribani nyumba Miamogia 31 Madarasa 7 pamoja Na takribani hekta 25 Dizio viriharibika kutokana na mvua Kubwa yenye upepu na Ferugi mkwani Chibitoki Uingizagi wamborea Kutoka inje ya nche Wahusiwa sharti baada kupata Idhini kutoka uzara kirimo na katika bariza kimataifa zaidi ya watu elufu tanu, miatatu wa fariki na wengine takribani 30 elufu ku, kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko nchini libia. Kuna hayo bila shaka na mingine wapenzi msikrizagi ya rufansi kugimana na ungoza metambo mimi ni kurovisi ni umuru karibu tena Lejo isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili takribani nyumba miamogia 30 na moja madarasa saba ya shure ya nyamirambo katika katika kata ya Masango mkoa ni Chibitoke pamogi na takriban hekta 25 ndivyo viliharibika kutokana na mvua kubwa yenye upepo na theluji iliyonyesha tangoo yewe juma ine, hadi juma 5 hiyo katika tarafa ya Ukinanya na mkoa ni Chibitoke Christian nkurikiye mkuu wa tarafa Ukinanya anataka na inchi kuungana mkono ili wasaidie pata matatizo hayo anataka pia wahisani kusaidia waathirika hao Christian kiye en tafsiwa ileta uharibifu mkubwa hasa kwenye kijiji masango ambapo shule ya msingi ya nyamilambo ilibomoka kabisa yani madarasa saba. aidha tumeweza kuhesabu nyumba za raia zipatazo 131 na na kuacha bila makazi Baada ya hapo tuliesabu mashamba ya ndizi ya na upepo pamoja na mvua ya mawe kwa ukubwa wa hektare 25. Hapo munailewa kuwa hata mazao mengine kama mahindi ya liyo ya mepano wa pembeni yameharibika. meharibika. Tunacho kiyomba, raia wasifunjike moyo, bali wadumishe mshikamano, waweke mguvu pamoja kwa kusaidizana kurekebisha vilivu haribika, mathala ni madarasa wakati hu nawelekea ufunguzi wa shule wanafunzi wasikose pa kusomea tunaomba raia wa masango kwa pamoja wajaribu kupandisha kuta za madarasa na tarafa kwa upande wake itatoa mabati ili kujaribu wanafunzi wapate kuanza masomo kama wengine mwisho tunaomba muhisani na watu wote walio na moyo wa upendo kuingilia kati ili kujaribu kujenga upya kijiji chetu kugira ngo tulibe ko tusubira gusa sana wa mtomba namo, uingizagi wambore ya nchini Burundi unaruhusiwa shahariti baada idhini kutoka uzara kirimo waziri wa sekta hiyo. Aliatangaza gimatano hiyo wakati wamkutano na wandishi wahabari kuhusu mandalizi ya msimu wa kirimo a wa mwaka rafumbirishi ine. Aidha Waziri Santusi Niragira alibainisha kuwa serikali ya Burundi imeamua kutumia mbore ya maarufu ire badala ya fomi tutahaza kwa msimu ujao wa kilimo. Chadodie irakoze anao ripoti Waziri wakulinda mazingira kirimu na ufugaji anasema kuwa mbolea zinazo zalisho na kiwanda cha chafumi hazitosi wakulima. Kwa watu wengine wanaopenda kuingiza mbolea nchini burundi masharti ni pamoja na kuomba ruhusa wizara yake na kufibitisha kuwa na uwezo wa kufanya hivyo kama halivyo eleza huku akisema kuamba sekta ya mbolea ni ya kuzingatiwa kwa makini ili kukinga matokeo mabaya. Kuhusu kubadilishwa kwa fomi totaazana urea, waziri Sanktus ni Ragira hanabaini kuwa ni uamuzi unafatia mararamiko ya wakulima ambao walikili kuwa mavuno ya likuwa ya kipungua, wakati wa motumizi yake na kwa hivyo selekari kawatendea jambo hilo. Waziri huo anatolea wito wakulima kulima kulipa mbolea msimu wa 2024A kuanzia Septemba 18 hadi Oktoba 12 mwaka huu. Asante sana Jean Doudier irakoze kwa ripoti yako na tujerkeze mkoa ni Kayanza taasisi ya kijiografia nchini Burundi ijebo kwa ufupishwa wa Kifaransa inarifu kuwa msimu huu wa kilimo A wa mwaka 2024 utakuwa wa mvua kubwa katika walisha ya mkutano ya agi umatano hii, ili wakutanisha wanao na utunzagi wa mazingira, kirimu na ufugagi katika mikoa ya kayanza, mgozi na kirundo, na washa uri, wakuu wa tarafa, wanao na mandereyo, wamesema kuwa watapendekeza, wakulima, wapande mapema mazao, yanayo istahimiri mvua nyingi, kuchimba miferegi, kuzibua ili oziba, pamuogia na kupanda miti ili kuzuia monyoku wa ardi, na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kutoka kwa mkoa ni kaanza Partike Nzengiumba anayoreport kamiti Katika warsha ya hapo jana iliyoandaliwa mkoa wa Kayanza na shirika Inadesformation Burundi kupitia Mradi Padipe kwa ufupi wa Kifaransa, warsha hiyo iliwakusanya wahusika na idala ya ulinzi wa mazingira kilimo na ufugaji katika mikoa ya Kayanza Ngozi na Kirundo pamoja na washauri wa makatibu tarafa katika mikoa hiyo wanayohusika na yusikana maendeleo. Iwe bavumiragiye Mratibu wa Mradi Padipe katika shirika Inadesformation Burundi anasema kuwa lengo la warsha lilikuwa kuwatangazia tangazo la mamlaka ya hali ya hewa chini Burundi ijebuko kwa ufupi wa Kifaransa ya kwamba wa kilimo huu mvua tanyesha sana kuliko kipindi kama hiki mwaka uliopita. Mratibu huyo katika shirika inadesformasio Burundi anawaomba wahusika na kilimo na ufugaji mkoa wa Kayanza Ngozi na Kirundo kuwasaidia wakulima kujipanga sana kwa kupambana na mabadiliko hayo ya hewa huku wakipanda mbegu zisizo halibiwa na mvua nyingi na kuchimba mifereji mipana ya kulinda ardhi mumomonyoko. Kiongozi wa idala ya kilimo na ufugaji mkoa wa Kayanza na Bayin ila kwa bado hajapata mbegu safi za mahindi na mboleza kuwatolea wakulima. Kauli moja na Mgonzi wa idara hiyo mkoa ni Ngozi. Kwa upande mwingine kiongozi wa idara hiyo ya kilimo na ufugaji mkoa ni Kirundo. Anasema kwa kwao Mbegu na Mbolea vilipatikana mapema na kuvitolea wakulima kwa lengo la kujiandaa vizuri msimu wa kilimo maarufu Kifaransa. Leo ni dasilivuzimana waomba wakulima mkoa ni Kirundo kujilinda kulima karibu na maji ya mito ili mvua katika kipindi cha masika isiharibu mimea mashamba yao. Nikiripoti kutoka Kayanza Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isa Ganino Namo, radio sanganiro tarifa yetu ya habari inaendelea baadhi ya wakazi wanao ndani ya msipa gigi labu jumbula Unasema kuwa hawakupokea vima hatua ilo chukuriwa ya kupandisha bei ya nauri Ulewa zungumuza na radio television isanganiro alihamsihi Wameleza kuwa bei hizo ni kubwa sana na namu na wanavyo ishi Unitaka serikari kufanya kiweze kanacho ili bei hizo za nauri zipungue na mshahara midogo pamoja na uhaba wa vifaa ni miongoni mwa sababu zinazowafanya waganga wa Burundi kwa mua kwenda kutumikia ugenini matamshi yake kiongozi wa la waganga pamoja na wale wanaotumikia katika sekta ya afya sina PSC katika mkutano na wandishi wa habari alhamisi hii daktari Vincent Daizi Gamier anahofia kuweza kujitokeza athari mbaya kama vile vifo vingi na kuzorota kwa sekta hiyo anataka serikali ya Burundi kuwekeza katika sekta i, sekta ya kazi ili kukabiliana na athari mbaya za aina yoyote na kuna shuhudiwa uhaba wavyo kwenye wanja wampira wakikapo uriopo mkwani ngozi wanawake ndio wanao athiriwa kabisa kwa sababu vyo vya wanaume vipo Kojiri Lushingabigwe anawataka watawara kuchangia ili kugengwe vyo vya wanawake kwa sababu nisehemu kuna kukutania watu wengi hasa siku za mechi wakati wakuitimisha michwano pagyulikanapo kugasaka sama tournamenti katibu mkuu katika ofisi ya gavana anatuiza kuwa anakuenda kufikisha wala hilo kwa wahusika ili liingiliwe kati Reporti ya Apolinare Muzagara kutoka Mukwani Ngozi lakini hapa studioni nasomwa na Omer Nduat mganda mkuru kia ubwiherero nitawagoma twiruka kutoa dora mabariki kama anavyoeleza taktari Rogeru Shingabirwi msimamizi wa shirikisho la mpira wa kikapu basketball mkoa ni vyama na mashirika mbalimbali yalijitolea ili uwanja wa mchezo huo uliopo maeneo yanayofahamika kwa jina la DPEA kukarabatiwa stendi zikaezekwa kuta za ua zikajengwa na kupewa umeme unaowasha taa zinazosaidia uwanja huo kutumika Hadi usiku Hata hivyo Anajuza kuwa kitu peke Chakuarakia kwa sasa Ni ugenzi wa vyo Kisa wachezaji pamoja Na wapenzu wa mchezo huo Kukosa mahala pa kujisaidia Katika utuba ya kuitimisha ligi Kugasaka sama tournament Weekend iliyopita, aliutaka utawala kusaidia ilivyo vilivyokuepo na vikaharibika vikarabatiwe. Mkuu wa ofisi ya Gavana Alain Patrick Muheto aliwakilisha utawala katika sherehe hizo za kutamatisha ligi la Kugasaka Sama Tournament, alikubali kufikisha ombi hilo kwa nyadifa zilizomtuma ili kutafuta suluhisho la swala hilo. Habari za kima taifa. katika nchi inchi yaribia zaidi ya watu 1503 hadi sasa wameethibitishu kufariki na wengine takriban ni 30 erufu wakirazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko yari ujitokeza nchini humo mea wamugi wabandari uriyoharibiwa na derina alisema Idadi hiyo ilitokana na idhadi ya wilaya zirizo athiriwa kabisa wakati mabao wa mawiri ya ripo pasuka na kutuwa e, tsunami ya magi wakati wa usiku ambapo watu walikuwa wa mirara Kwa wa misaada kutoka shirika la usaidizi la matibabu marofu medese sanfonte wanataragiwa ku Wasiri gigini leo alhamisi na kugiunga na timu za kukabiriana na dharura. Miiri mingi bado haigia oporewa chini ya vifusi au baharini huku wakoagi wakiomba mifuko zaidi ya muiri. Maerufu bado hawa yurikani walipo huku wakoagi wakihangaika kufika dhirina. Na atutoke ribia tujerikeze Sudani Kusini. Serikari nchini Sudani Kusini imetangaza na kuthibitisha kuwa Uchaguzi mkua kwanza ambao umekua ukisubiriwa kwa muda mwerefu tangu nchi hiyo ilipo anza kugitawara mwaka 1210 moja. Sasa utafanyika mwezi Desember mwaka 1214 mwezi wasaba mwaka huu Raisi wa Sudani Kusini Salvakiri ali ahidi kwa uchaguzi uriwo chireweshwa na ambao unataragiwa kufanywa mwaka ujiao tenderea kwa Kama ilijopangwa na kuwa atagombea kiticha uraisi. Hapo jiana waziri wahabari Mikaeli Makwei alisema kuwa uchaguzi huo utafanyika bira ya kuwepo na katiba mpya. Aitha alisema kuwa ni sharti uchaguzi huo ufanyike ili kuwapata pata wa uchaguliwa na wana inchi wa kiwemo wa bongi. Na hadi hapa mpia nzimisikizagi, ndipo tunamazia tarifa ya habari. Tuyo kuwa, tumekuandalia. shukrani angu za dhati zimofikie. Rafonsi Kugimana ambaye amenyozuesha ili niweze kusikika mahali. Hapa ulipo, kwa magina mimi ni Krovisi niunguru. Sina raza tene kutake kia lafanaka kwa hili.